Tornem a tenir càpsula de salut amb l'Elsa Rueda i tornem a tenir-la convidada aquí als nostres estudis en aquest magazín matinal de l'hora del peix fregit. Bon dia, Elsa. Hola, Rubén. Bon doncs, dia. Benvinguda de nou a casa teva, podríem dir. Bueno, de fet, és casa de tots els palafrugellencs i palafrugellenques perquè al final sí, és sí. una emissora em musical. Sent, em sento molt bé em tracteu molt bé. Moltes gràcies. som tornar. <ríe> una amenaça doncs, que, que rebrem amb bon gust. I avui parlarem... Doncs com evitar els accidents infantils a la llar, no? En el seu moment vam parlar, doncs, per a les persones adultes, grans, en aquest cas, doncs, també per evitar accidents d'aquestes persones, d'aquest col·lectiu, i en aquest cas, doncs, ens centrem amb en els accidents infantils, no? Que, doncs, també hi ha aquest, aquest problema, no? A vegades poder evitar, doncs, que, que, que els nens i nenes que a vegades, doncs, quan comencen a caminar, sobretot, doncs, volen eh, descobrir tot. Remenar tot, sí, i, sí, en doncs, tant. Que, per evitar aquests accidents, què ens portes? Per on comencem? Mira, uh, són quatre, quatre indicacions que segur que tothom les sap, uh -huh. però que val la pena de tenir-les en compte i d'aplicar-nos, i no. I tant, sempre, mai, com deiem sempre no en està de més... un moment, sí, uh, aquí l'objectiu és evitar que es facin mal, que els nens es facin mal. Llavors, què hem de fer? Intentar eh, col·locar branes de seguretat, mm -hmm. mm, finestres, balcons, escales, barrots, verticals, per evitar precipitacions al buit. Eh, això seria bàsic. Llavors, eh, evitar les aspiracions accidentals, és a dir, mm, si el nen juga o està corrent o riu o plora mm -hmm. amb aliments a la boca... En és, és molt perillós els fruits secs uh, carmels piles, botons sí, tot allò petit, monedes no, sí, no, és que clar uh, és, és, és qüestió d'un segon, eh? et despistes i ja, ja la tens eh? clar, aquí entre en factor l'edat, no? a partir d'una setmana doncs ells clar, ja saben clar, uh, clar, no, no, què tant, poden i tant, fer no? i no, i en canvi doncs, quan són més menuts no, o les simples joguines no? dels, dels germans més grans sí. eh? que, un lego mateix, no? Sí, que sembla que... que, que quin, quin perill no hi ha una peça? Les peces petites, mm. doncs una peça d'aquestes et, et pot realment et pot portar problemes, mm -hmm. eh? Intoxicacions, productes de neteja, medicaments, substàncies químiques... Tot això s'ha de guardar en llocs tancats i a una alçada suficient perquè el bitxo petit mm -hmm. no hi arribi. Allò típic que llegim a les etiquetes, eh? No deixar l'abast de, dels nens. I... Allò, Rubén, allò. Uh -huh. I després també una altra cosa que, que a mi em fa molt de mal d'ulls i que sempre m'agrada remarcar-ho. No posem productes... Això te n'ha comentat. Eh? Sí, és que és així. És així i ja hem tingut molts accidents. No posem productes, detergents, de neteja, el que sigui, amb Um, recipients sí. de comestibles, uh -huh. de sucs de fruita, d'ampolles d'aigua, si us plau. És, és bàsic. A vegades compres uh, recipients de molts litres, jo ja eh. ho entenc, però no, no, no és aquest. No és aquest. No. o està molt ben etiquetat o o o forres l'ampolla, ho poses en un altre lloc, o no, no, no pot ser, no pot ser. Home, és que fins i tot un mateix a es pot oblidar no? de, de, de que havia guardat això en aquella ampolla i veu, o en aquell, en aquell recipient i després ens ho posa en una cassola per fer qualsevol cosa, ves a saber no? és sí, sí, per, és per un mateix i també doncs, en aquest cas pels uh, més pels petits infants, sí, sí, sí, sí. Uh, controlar a la cuina Eh, és, on, és on passen el, més del 50% dels accidents eh? la cuina doncs, clar, associada doncs, amb els estris amb a tot, el que és a tot. cuina, fo fogons, fogons, forn, uh, forn uh, productes de neteja perquè clar, sí, sí, l'armari de... de baix la majoria de cases I tant. hi tenim tot eh? I tant. llavors clar, l'armari de baix és molt baix i amb ells els hi va l'alçada. Sí, sí, sí. Eh? A vegades, clar, és això que comentaves, intentar posar-ho en una alçada, doncs en ells no puguin arribar fàcilment, no? Exacte, Però... complicar los i complicar tant. Tant. perquè són tan sumament curiosos, no? I, I tot és nou, i estan eh, investigant i explorant que és molt fàcil. Llavors, eh, protegir els endolls de casa, mm -hmm. per evitar l'electrocució, eh? I, guita, eh, això també és molt típic, els ditets a dintre. Fa gràcia veure un forat i, clar, sempre... Què és, és això, no? Bueno, clar, és l'època en què ho volen remenar tot, ho volen descobrir tot. Doncs Exacte, estan... i tot, tot el que sigui petitet jo ho he vist moltes vegades, no? Urgències a dins del nas, a dins les orelles, saps? Llavors, sí, sí. clar, tot això... Mmm... No, és perillós, per tant és perillós, eh, eh? al final tampoc volem ser alarmistes eh? Però, no, no, no, només faltaria cadascú també coneix els seus fills i filles i exacte, sap, no, no. On... hi ha nens més mogudets mm. i són més trapelles i sí. bueno, has de vigilar més eh? què més? Uh, l'asfíxia evitar que juguin amb bosses de plàstic uh, màscares um, després les caden cadenetes a vegades uh, veig nens amb, amb collarets o allò, les, un collaret que... Té una medalla d'aquelles, no? Una medalleta... Sí. Allò, això és un, un perill, és un perill per a un bebè, perquè es pot enganxar amb la roba, amb, amb el que sigui, mm. i, i et pot, et pot asfixiar. I per tant, doncs, anem amb compte amb aquests objectes, no? Petits objectes, o, o doncs en aquest cas... Eh o joia, podríem dir una sí, mica de joies evitar, que evitar, Sí, això evitar riscos Per tant, doncs Prevenció, eh, prevenció al final, Sí, del que sempre parlem, eh? la prevenció doncs, és passa per davant de tot i en aquest cas, si els hi posem més difícil doncs serà més complicat que tinguem algun eh, ensurt, ensurt. Eh, Al final, doncs, són nens eh? i sempre sí. diem això, eh? que ho toquen tot i eh, Clar, és impossible i, evitar que, que, I és que... un moment, i són ràpids a més uh -huh són curiosos i ràpids, llavors clar, són, és una bomba això mm. i en algun moment o altre, passarà alguna cosa però esperem doncs, que no sigui res relacionat amb això que hem comentat, no? Caigudes i, i, sí. i patacades, sempre n'hi ha i tant, eh, Rubén, això de ser i, i com es diu, doncs els nens són de goma i per tant, doncs ah, no sí, passa res si cauen sí. i fan no, un cop no, no, al cap, eh? no, no, no, no. però sempre voten, i... voten més que nosaltres, això segur però si els hi podem evitar, doncs això que puguin estar a l'abast de medicaments sí. de, de, de productes de neteja, doncs molt millor, i, i avui, doncs volgut fer aquesta petita píndola associada amb aquests riscos que cal evitar amb aquestes coses que podem nosaltres millorar a la nostra llarg perquè sigui més segura per als nostres petits. Elsa de nou, moltes gràcies i fins aviat. Gràcies a tu Rubén. Adeu.